Syksy, että ei vieköön alkaa hämärtimää ja harmaantumaan pikkuhiljaa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että koska Suomessa on saatu kiekkokausi vauhtiin, niin saadaan myös tulla ison lätäkön takana ihan justiinsa näillä kohta puoliin. Tarkoittaa sitä, että NRI Marakatit ovat jälleen täällä apinoimassa omia mukamassa perusteltuja mielipiteitään nhl sen joukkueista, sen pelaajista, sen valmentajista, GM-stä. Varmaan kaikkia muitakin vielä, mitä vaan keksitään. Hodari-myyjä vähän hankala, kun ei päästä paikan päälle, mutta tota... Eiköhän nekin jotain ole tehnyt? Kuitenkin Marakattien 11. jakso. Se merkataan aikakirjoihin sillä, että. Tai viedään aikakirjoihin sellaisella sisällöllä, että tänään puhutaan NHL ennakkomainingeilla. Eli Pacific Divisiona otetaan käsittelyyn. Ja pitemmittä puheetta. Tai no, Johannes, mä tuossa pari minuuttia ehdi jauhaa melkeinpä. Niin otetaan se toinen Marakatti sieltä sisään. Elikkä Tornion suunnalta, Apina Kuomaseni Juhamatti, Jussi Konttaniemi. Tervetuloa jälleen kerran kuuteen kauteen. Kiitoksia, kiitoksia. Kyllähän tätä on jo otettu pitkään. Niin, kohta se tuossa alkaa hetken. Tänään on 20.9. kun tätä kyseistä äänitämme, tota noin niin tietenkään me nyt ihan valmiita ihan valmiilla joukkoilla päästä operoimaan, koska treeninkäänpito on vielä kesken, mutta mennään sillä, mitä on tällä haavaa tiedossa, ja on se nyt aika hyvin päätetäviä, ketkä sen paikan sieltä hyvin todennäköisesti lunastavat leirinkin kautta. Mutta Pacific Division, eli NHL uudelleen jakautu, jaoteltiin neljään divisioonaan, eli tämä nyt menee sinne läntisen konferenssiin, on niin kuin vähän niin kuin läntisimmät joukkueet, eli mitäs meillä listalla, tai nyt on hetkinen Anaheim Ducksia, Calgary Flamesia, Edmonton Oilersia, Los Angeles Kingsia, Phoenix Coyotesia, San Jose Sargsia, Vancouver Canucksia, ja siinä se oli olikin. Kyllä! Näillä lähdetään liikkeelle tähän, tähän kautteen. Joo, eli homma menee sillä tavalla, että me tässä näin heivataan aina vuorotellen plussia ja miinuksia pöytään, miltä joukkue tällä haavaa näyttää. Sitten tota no niin, Jussilla on tuolla... Oma, joka kumpikin meistä on vähän eri spekseillä poiminut sieltä yhden yksilön seurattavaksi. Ja tota, noin, niin esitellään ne siinä matkan varrella sitten. Ja lopuksi sitten lyödään tämä divisioona kumpikin tahollamme järjestykseen. Mutta aloitetaan sieltä. Jussi, ole hyvä ja kerro minulle Anaheim daksista ja minäpä vastaan hetken kuluttua. Selvä homma. Elikäs. Viime kausihan napsahti ankka Ava hyvin naphiinkin muutaman aika lailla jopa surullisen kauen jälkeen. Että Anaheimilla oli jo melkein sääntönä se, että alkukausi lähtee tosi huonosti liikkeelle, mutta sitten loppukalta kohden se kone alkaa hohkahmaan oikein kunnolla. Nyt taksi pääsi tynkää niin suoraan siitä kohdasta aloittamaan, kun kone kävi kuumimmin, Milhaan. Että se siivitti ankka sinne pudotuspeleihin asti, mutta siellä sitten toisia siivekkäitä punaisiipiä vastaan, niin potku ei enää riittänyt, vaan tämä menestysautomaatti Detroit sitten kairasi kuitenkin tiensä ihan konferenssi, konferenssifinaaliin siinä. Mutta tuota, niin off-seasonilla ja tuossa kesä kauhella, niin Bruce Bordrohan oli halunnut aloittaa tämmöistä nuorennusleikkausta pikkuhiljaa Anaheimin suuntaan. Se on mielenkiintoista nähdä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Kuitenkin herra Teemu Teukka Salamaki. Erittäin hienosti vielä jatkaa tämän yhden vuoden uraansa ja halusi kuitenkin kovaa minuutit saada. Eli kyllä, varmaan vielä nuore, nuoret miehet varmaan joutuu vielä vähän, vähän pienemmillä minuutilla pelaamaan kuitenkin. Mutta jos plussaa miettii tästä kesäkauden ajalta, niin sieltä ensimmäisenä Bobby Ryan ihan lähti kävelehmään heti siinä. Heti siinä se on silloin tota -tilaisuuden aikaan. Lähti tunne ottava senaator siinä kohti. Siinä takuu varma yli 30 maalin pussitta ja neljänä kautena peräkkäin tekasi sen yli 30 maalia Daxpaijassa. Ja kuitenkin ajattelee sitä, että mikä on Rajani on anaheimille ollut, niin onhan se aina ollut siinä tämän kaksikon Getzlaff-perry takana kuitenkin. Toisaalta Rajanin kannalta tämä siirto tuli kyllä mahtavaan paikkaan että hän pääsee siihen varmasti ottavaan ykkösseen Jason Spetsan rinnalle, ja pystythän vihollinen näkemään se potentiaali, mikä varmasti mikä raja niistä lähtee. Ja uskon, että tulhaan näkemään kyllä huippukausi, huippukausi tältä kaverilta. Ja mitä siinä sitten vastihneeksi tuli, niin Jakob Silverberg oli yksi tämän kaupan palasia, todella lupaava nuori ruotsalainen maalitykki, varmasti semmoinen takuvarma yli 20 maalin, Mies ensi kauelle Anaheimille ja tulee varmasti vielä kehittymään todella hyväksi ja uskon, että varmasti kakkoskentästä löytää itsensä nyt ensi kauella. Ja sitten myös Anahami hommasi Dustin Pennerin, tuota Kingsin puolelta, paikallisvastustajan puolelta ja siitä voidaan tietenkin olla montaa mieltä, mihin Dustin Pennerin ura on lähtenyt, lähtenyt kulkeutumaan, aika lailla mäkeä on ollut. Ollut kuitenkin Pennerillä niistä parhaimmista vuosista, mutta nyt tämä tietenkin tuopi Anahimille sen mahdollisuuden, että pystytään taas kokoamaan se mestaruusvuoden kentällinen Penner Perry. Että varmasti siinä muodossa ykköskenttä tulee lähtemäänkin kautteen. Että Pennerillä annethan mahdollisuus, mahdollisuus nousta taas takaisin sille, sille aiemman uran parhaimmille vuosille ja yli 30 maalin tekijäksi. Se on tietenkin iso jos, jos, jos vain siinä, että onnistuuko siinä. Mutta tuota, jos suurinta miinusta hakkee, mitä Anaheimi ei sitten tehnyt, mitä olisi pitänyt meikäläisen mielestä tehdä, niin ehdottomasti tuo kakkosentterin hankkiminen. Se oli semmoinen asia, mikä Daxilta jäi puuttumaan tuosta. Se Derek Roahan oli ensin tulossa Daxiin kakkosentteriksi, mutta valitsi kuitenkin Seintuis Bluesiin sitten. Seuraavana oli sitten listalla tulossa Grabowski, joka hänkin sitten valitti Washington Capitalsin. Ja nyt oikeastaan tulovapaiden pelaajien listat on aika lailla tyhjentynyt niin hyvin, että en tiedä, itse ehkä jopa alkaisin kallistumaan sille puolelle, että vanha herra Saku Koivulle niin annettaisiin mahdollisuus taas tämä tämän huippu, huippukauden jälkeen, minkä hän kolmossentterinä tinttasi. Mutta mitäpä tähän sanot sinä, Markku? Jätkä veti niin kauhean luona, että mä syömään suklaata tässä välissä. <lipä> mä oletin, että sieltä tuli ihan parit pussaa ja miinukset, ja mä tässä näin niin vähän kutipiippus ollut viisi minuuttia, mutta ei se mitään. <lipä> <lipä> Hyviä puolia totta kai, niin ää, molari parilla on mun mielestä valtava potentiaali. Hitleri mielestä, jos vaan saa pelinsä raiteelle, niin on parhaimmillaan kyllä aivan aivan Fast pelas hienosti viime kaudella, ja tota, löi itse läpi, niin kyllä tossa on... Maalivahteihin ei pitäisi kaatua toi homma. Mutta, mutta. Ää, laita hyökkäistä mä tykkään myös. Että jos Rajani lähti, niin tota. Sen saa kyllä syvyydellä peittoon ne maalit. Joskin oli sitä meitä, että Rajani ei se palane minkä mä myynyt. Vaan. Ää, en olisi kyllä Ketslaffia palkan edelleenkään. Edelleenkään tuolla diilillä liilillä palkinnut. Mutta tai hyökkäyspää, niin muassa kokonaisuudessaan niin se näyttäisi sopivan se tohon Bruce Budron Firewagon-hokiin, niin kuin sitä kutsutaan, eli ovet auki ja mennään. Hyökkäyspään potentiaali löytyy, jos toi mun, mun piirtelemä depth chartti meinaa, niin jopa neloskenttää myöten. En usko, että lähtee ainakaan peruttelemaan eikä matkulla kannatakaan. Nuori, innokas joukko ja hyökkäysvoimainen. Luisteluvoimainenkin. Tota, Allekirja täysin tuo homma. Mun mielestä etenkin Grabovski olisi ollut semmonen kaveri, joka olisi helvetin mieleen nähnyt aina Ahimissa. Itse sovittelen tuossa nyt, että Saku olisi parempi ehkä kolmossa, niin mä ajattelen, että nyt jos kertaa tehdään, niin ehkä se tulee sitten nimenomaan Silverperin ja Vähän niin kuin Koglianon muodossa, mä vähän tarjoan tuohon kakkosen keskellä. Mm -hmm. Ja teukast mentoroimaan sinne oikeaseen laitaa nuorempiaan, mutta pakiston tota, no kiekollisuus niin, pakistan kiekollisuus mua mietityttää myös. Mm -hmm. Että tota, Siellä tällä nyt sitten, nyt kun Seldon Shureikin on pois, melkein joulu -tammikuulle asti, niin he sitä voit sitä voi tähän oikeastaan laskea mukaan edes sitten. Se tulee niin myöhään mukaan, mm -hmm. niin tota. Mun listassa tuolla niinku puhtaasti kiekollisempiä miehiä on Fauler ja Vatane. Kyllä. Et Bo Sherman on loistava puolustavapakki, Spisa on hyvä, hyvä pakki. Allen vähän siinä ja tässä, Lovejoy sama homma. Et puolustus kaipaa sun laatua. Mä en tiedä millään ne sitä vaan hommais. Mm. Palkkakatos ei ole liikaa tilaa jos ei eikä ole Anaheiminkaan GM niin kovan myyntimies, että se oot Varsinkaan kun se on loukkaantuneet, että sitä saa myytyä edes. Ei niin. Tota, en tiedä, mua on että olisi pari tommoista ykköskori tohon, niin toi olisi pyttyjoukkue mun mielestä. Mm, aivan helpostikin. Mutta nyt ei ole. En, en usko, että tulee olemaan mun mm. mielestä toi pitkässä juoksussa toi heikkoudet tulee vastaan. Sen, ihan senkin takia jo, että tuollaisenaankin toi joukkue voi kyllä hyvin pärjätä. Mutta mikä se todennäköisyys on, että 82 pelirungossa sä pysyt tehjänä koko kommana. Mm. ajan? Ei mitään jakoa, joten toi syvyys ei tule riittämään, se on se mikä siinä on, minkä takia mun mielestä siinä pitäisi olla hyvä kakkosentteri, minkä takia pitäisi mm -hmm. olla yksi hyvä pakki vielä, Sitten sit sulla on vaihtoehtoja, Et nyt tämä on, niin on hyvä joukkue, mikä ne saa nyt jäälle, mutta se voisi olla vielä parempi joukkue parhaimmillaan, ja sitten siinä päivinä kun on on silti hyvä joukkue. Mm -hmm. tässä on se syvyyden merkitys. Ja Anaheimilla kuitenkin pelimerkkejä olisi minun mielestä vielä ihan lähteä trading kauttakin hankkimaan kakkosentteriä, jos vain mahdollisesti pystyy. Koska Anaheim on siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne, että prospektitilanteessa, että kolme oikeastaan huippuprospekti maalivahtia löytyy heitä vielä Hillerin ja Fastin takaa. Mm. Että sillä tontilla, niin harvalla joukkueella sillä on ylijäämää, mutta Anaheimilla on, siellä bobkov, Andersen ja John gibsoni vielä. Niin siitä kolmikosta esimerkiksi, niin kyllä pikkuhiljaa pitää alkaa oikeasti karsimaan. Eihän siinä peliaikaa alaa enää kaikille riittää mänkään tulevaisuudessa. Siinä siis, olisi ehkä semmoinen paikka. Jos ne kaikki on, kaikki on jo AHL tasolla, niin eihän sielläkään, sielläkään riitä sitten ei, ei. ainakaan mielekkäästi sitä aikaa kaikille. Mutta tota noin, niin, <köhö> toi on hyvä pointti. Tavallaan tuo Hillerin lappu on nyt vähän veemäinen sikäli, että sitä ei nyt saa kaupaksi. Mutta ellen ihan väärin muistan, se mahda nyt tämän tai viimeistä ensi jopa loppuun, niin periaatteessa se antaa sitten ehkä vähän vaihtoehtoja. jos niikseen fasti nyt vähän niin kuin sainattiin siihen ehkä vähän niin kuin turhankin maukkaalla diilillä mm. sikäli, että siinä et, olisi ehkä sanonut paremmin kaupaksi, jos vähän halvemmalla saanut. Hillerillä on tämä yksi kausi vielä, sopimusta jäljellä, tämä tuleva kausi. Okei, okay, eli tota, no, niin, mutta maalivahteen, niin sen, huo, sen on viime vuosina huomannut, että miten hankala niitä on saada, saada kaupaksi. Mm, kyllä, niitä on hankala saada kaupaksi. Mä oon aika lailla lukittu niihin joukkueisiin, missä ne on. Toi oli aika harvinaista, että toi Snyder-tyyppinen treidi tapahtui tuossa kesällä, mutta et, se oli toki hieno, se varitti kivaa. sitä. Mut joo, eiköhän me mennä eteenpäin tässä näin, ellei sulla enempää vielä tuohon... No, omaa se, sanon vielä sen, että player to watch. Aivan, tämän... anta, anteeksi, saatana, minun ei, ei mitään, ei mitään. Pelaaja, jota kannattaa tulevalla kauella ankka-mukuusta seurata vähän tarkemmalla silmällä, niin mies että se on nuori ruotsalaisherra Jakob Silverberg, Todella potentiaalinen kaveri. Tynkä kauella kymmenen maalia pyssytti siinä 48 peliin ottavassa, mutta kyllä kaikki asiantuntijat viettävät, että takuu varmaan yli 20 maalin mies tulee olemaan. Ja minä uskon jopa, että hyvällä kakkoskentän kemian saa kohtaamaan siinä. Ja siinä Silverback siihen kun löytää sen hyvää jakelijan keskelle, niin varmasti 20, jopa 30 maalia, niin ei ole utopiaa. Mutta kannattaa ehdottomasti seurata tätä äärimmäisen taitavaa nuorta ruotsalaista. Joo, mä sit tämmösiä, niin kun... sitten heitä itse tämmöisiä, onko näistä työsankareita tämmöisiä ehkä enemmän tämmöisiä epäseksikkeitä nimiä, mitkä on kuitenkin kovia, kovia pelimiehiä omalla paikallaan, niin kyllä niin kun, öö, en muista oliko, mutta olisi ainakin pitänyt olla, niin François Beauchemin on helppo nostaa sitä, jos olisi pitänyt melkein olla Norris keskustelussa, mutta ei taida ihan tehopisteet riittää siihen keskusteluun. Mikä mun mielestä tässä herättää hyvän kysymyksen, että jos puhutaan parhaan puolustajan palkinnosta, niin tarviiko sen perkele osata hyökätä? Niin ei mun mielestä välttämättä. Meidän puolustaja, puolustaja on puolustaja niin pitää hän niitäkin arvoja katsoa, ja ehdottomasti siis. Että se on mun mielestä semmoinen seudun, niin, se, no, niin. että mun mielestä siinä niin pitäisi hypätä, ettei, ettei saa liikaa tyypitellä niitä pelaajia, siinä valkata. valkataan. hyökkäävä puolustaja on helvetin arvokas, puolustava puolustaja on helvetin arvokas, ja niin kuin, ei se saa myöskään niin kuin paras All-Round-pakki-palkinto olla. Mutta mm -hmm. tota, no, niin, <köhön> joka tapauksessa niin Sherman on, on, on, on äärettömän hyvä puolustaja, ja... Ei ole vielä mikään, ei, ei ole sellainen nimi kuin pitäisi olla, niin, niin siinä on kaveri, jota, joka toimintaa kannattaa siellä jäällä seurata. Kyllä. Sitten otetaan Kälkärin liekit, eli Flames, niin kuin me suomeksi sanottaisiin tahallaan päin helvettiä. Plussa puolen ehdottomasti, että jos, jos jollakin joukkueella niin tuolla porukalla on ehdottomasti yllätysmomentti se, että kukaan ei tule odottamaan heiltä yhtään mitään. Ei yhtään mitään, koska hänellä ei jäänyt yhtään mitään oikeastaan. Niin, niin, tota, Miinuspuoli sitten taas, että no sinne tosiaan jäänyt nimenomaan. pakki pari takana on äärettömän hiljasta puolustusosastolla. Paljon, paljon toiveita. Siellä on no, sitten tota, no, niin, maalilla jälleen vähän toiveita. Kaari Rämö nyt elämässä tilaisuuden näyttää NHL-maalivahtina, mutta et, mitenpä se Karilla kasetti kestää, jos siellä joutuu ilotulituksen eteen joka helveti pelissä, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Ikuinen ongelma flamesilla on tuo ja osasto Toki siellä varattiin nyt lahjakas Sean Monahan mutta tota no, niin en tiedä, onkohan sitten edes viisasta häntä vielä tämän, tällä kaudella tulee heittää, kun joukkoja on mitä on mm. tuolla noin, niin antaa hänen melkein kasvaa korkoa mennään. Saa niin kuin, tuossa joukkueessa mun mielestä... Niin kuin Öö, sanotaan keskusta -osastolle. siinä on kyllä kaksi senttäriä, kaksi, kaksi kolmosentteriä ja sitten on Eli tota, no, niin kyllä sen niin kuin ihan ok jakelua sitten tason on parhaimmillaan. Ei sitäkään nyt niin voi ihan, tarvitse niin, niin helvetisti haukkuu, mutta tota, en mä tiedä. Laituriosastolle laituri löytyy ihan, ihan mielenkiintoista äijää, mutta tota, no, niin toi keskustaa kyllä aika semmoinen sekalainen seurakunta just, että jos joku voittaa aikoa, niin kyllä sinne ykköshärän tarttisi, mitä niillä ei ole. Mm, ehdottomasti, ehdottoma. ehdottomasti, että se on sama huomio, itsellä on tuo keskustan äärimmäinen heikkous ja itse kyllä uskon, että varmaan monahan tullaan kyllä näkemään ihan ylhäälläkin asti, että varmaan Flamesi... Flamesi hälle kyllä antaa peliaikaa, vaikka toisaalta niin kuin sanoikin, niin allekirjoitan myös sen, niin ehkä olisi vielä parempi antaa Antaa miehen kasvaa vähän korkoa ja kerätä vähän lihasmassaa, mitä hän on ilmeisemmin kyllä kerännytkin raporttiin mukaan aika hyvin ja esiintynyt hyvin harjoituspedeissä. Mutta kyllähän tuossa maalin teko, kamaleeri, stempniak, kaksikko on aika lailla siitä vastuussa. Yksi näen, Iri Huggler, Antaa ehkä pienosta taustatukea. Curtis Glengros on varmaan, oli viime kauillakin, minusta vaikutti, että jopa Flamesin yksi tärkeimpiä pelaajia ja varmaan on sitä tälläkin kaudella pelaa tosi energisesti, raastaa, raastaa siellä, tekee maaleja, tekee tehopisteitä ja on varmasti tänäänkin vuonna, tänäkin vuonna se yksi tärkeimpiä palasia tuossa. Puolustuksessa aika mitään sanomaton, se on tosiaan siinä on viidemannin takana, Maalivahtiosasto. Se on yhtä suurta isoa kysymysmerkkiä. Ihan tuossa paljon on lupaavaa. lupauksia löytyy, mutta kukaan ne lupaukset sitten lunastaa, niin se on taas asia erikseen. Mä en mä tiedä oikein mitä lupauksia tuolla sitten Mun silmissä kehi, kehiin mahtuu, tota no, niin ehkä nyt toi... Ehkä Broodilta voi jotain tasanostolla pakistos, pakistossa. Mm. toivoisin, että, että Turussakin hienosti pelannut Chris Russell. Hoit nappais tosta tilaisuudesta kiinni ja hoit teki sitten hyvää NH-aluraa, koska pidin hänen pelityylistään todella paljon ainakin täällä isossa kaukalossa. Öö, no Bertschi, tietty siellä on, Sven Bertschi. Kyllä. Mutta se, se mahtuu, mahtuu mun mielestä noin vastiin kuin kolmanteen kenttään lähtökohtaisesti. Mm -hmm. Että ei se niinku ihan, ihan vielä ole sitä ykköshärkäosastoa. muuta mun mielestä niin. niin Tuonne jäi ne jäin, jäin jätkät, mistä ne ei päässyt eroon. Niin nimenomaan. Bärtsi on itselläkin, itse asiassa onkin tämä joukkueen player to watch, eli hyvällä, hyvällä niin Bärtsi varmasti pystyy itseänsä raivaamaan vähän ylemmässäkin kentissä, jos vain tosiaan mahtuu siinä. Mutta no hud on aika hyvin kilkattavissa pojissa, jos no, hudleri, kyllä. Mutta Bertsi on kyllä äärimmäisen... Ärimmäisen lahjakas lupaava sveitsiläinen laituri, että tästä kaverista tullaan vielä varmasti kuulemaan ja tämän kaveri Harthelenin tulevaisuudessa niin Flames voi kyllä maallinteko, vastuuta langettaa vielä paljon paljon enemmän sitten tulevaisuudessa. Joo, tommonen aliarvostettu mies minun mielestäni, niin on yksi mun itsessä suosikkipelaajieni niin nykypäivän NHL:ssä, niin on niin... Nimenomaan herran numerolla 20, meikälä sentinen pelinumero paito voi. Niin, niin Curtis Glenn Cross, joka on, kuten kuvailit, niin on äärettömän hieno pelaaja, äärettömän arvokas pelaaja, että tekee järjettömän määrän töitä, mutta iskee myös, niitä, iskee myös niitä tärkeitä maaleja ja on iso, iso johtaja tolle joukkueelle. Kyllä. Se, semminkin nyt kun ei enää on ei oo Kippusovia ei ole ketään. Joku pitää ottaa se. Ottaa to joukkue kannattavaksi ja sanota että mä olen tota nimilistä ottaen niin mä melkein jopa järkyttynyt jos ei Glen Crossilla se ole rinnassa Olen täsmälleen samaa mieltä. että jos nyt haluaa sit sitä kautta lähteä, niin on siis niinku, jos nyt haluavat, haluavat tappelijalle antaa niin on siet, että Jackmania ja näitä sit tietysti. sitten No joo, se oli vitsi vitsi, mutta taas. <tos> ei siis, mutta ehdottomasti niin Glenn Cross, niin kannattaa, kannattaa tsekata kaveria, että siinä on näitä just likasen tyyntekijöitä, ei aina niin, näky, niin näkyvän tyyntekijöitä, mutta äärettömän tärkeä pelaaja. Kyllä, ehdottomasti. Siirrythänkö sitten tuota? Kanadassa pysythän, mutta siirrythän tuonne öljymiesten valtakuntaan. Kysytään jopa samassa eli Edmonton Oilers. Tässä on joukkue, jolla on minun mielestä tämän suurin yllätyspotentiaali tänä vuonna. Koska ensinnäkin viime vuosi se oikeastaan kusii ihan täydellisesti Oilers sisäisen, sen aivan saamattomahan puolustukseen, jonka takana Devan Dubnykki oli varmasti joutu huhkimaan kyllä paljon, paljon enemmän kuin normaali NHL1-maalivahtia. Mitä itse pelejä, aika paljon tuli oille siltä katottuakin, niin Juknuki pelasi tosi hyvin silti, vaikka joutukin aina paljon niitä maaleja päästämään kuitenkin. Mutta McTavish kyllä kans on niitä samoja pelejä varmasti kateillut, koska oikeasti niin kuin hermostui helvettiin tuossa kesän aikana ja hamstrasi sitten puolustajia, kun joku vanha mummo leipäjonossa konsahnaan ruokaa siellä. Nykyisestä sitten rosterista löytyykin minun mielestä jopa yhdeksän ihan olla. NR-tasolla kykenevää puolustajaa. Ja siinä on mielenkiintoisia, että oikealta ampuvia, tämmöisiä vähän kiekollisempia pakkeja, tietenkin Justin Schultz, itse oikeutettu ykköstykki tässä joukkueessa. Jeff Petri löytyy, Philip Larsen hankittiin, Cory Potter löytyy vielä omista miehistä. Jokainen ampuu oikealta puolen. Mutta sitten löytyy myös tätä kovu kovuutta, löytyy sitä kova ottenen Jackie Smith löytyy, Konkari Schulz. Sitten palumuttaja Grebeskovi tuli takaisin KHLstä. Anton B. KHL-hankinta sieltä, Venäjän maajoukkuepakki. Vaikuttaa tosi hyvältä hankinnalta. Ja sitten vielä kyllä omaan kotikylän poika, Edmontonin poikani, Andrew Ference Bostonista. Loistava hankinta, juuri sitä mitä tämä joukkue tarvitti puolustukseen. Johtajuutta, varmuutta, kokemusta. Puolustus on nyt monta piirua kovempi. Aikaisempi. Se on voimakkaampi, hyökkäysvoimasempi ja ennen kaikkea varmempi. Siihen yhistettynä Dybnykin maalivahti, maalivahti peli, kunhan hän ei vain loukkaannut. Sitten jos ja kun mahdollisesti loukkaantuu, niin Jason LaBarbera, Richard Buckman, sitten onkin mielenkiintoisempaa taas Edmontonilla. Ja hyökkäysvoimasta nyt ei tarvitse oikeastaan paljon monta sanaa sanoa. Hall, Eberle, Nugent, Hopkins, Gagner, Perron, Jakubov. Yleimmissä kentissä, kenttiin sulla on heittää Hemskiä, josta McTavish ei päässyt eroon toisin kuin Horkofista. Hänellä on hyökkäysvoimaa siellä, Arkopello Lander, lupaavat nuoret centerit, Linus Uumarkki markkita Sveitsistä siis Pohjois-Amerikkaa, Joensuu Jesse, pelannut loistavasti harjoitusotteluissa, sitten just Ryan Smith On Jones Brownia, Eageria. On siis kaikki on konniksessa. Ainoa, mitä me miinuksen oikeastaan löyvän kauhean hankinnosta, niin kesällä ihmettelin, ihmettelin syvästi ja ihmettelen vieläkin Boyd Cordonia, kolmen miljoonan dollarin hankintaa, joka on minun mielestä ehkä niin neloscenteriksi juuri tässä joukossa menne. Se on helvetin kallis neloscenteri. I rest my case. <tos> No joo, siis uh, Boyd Gordon niin sehän on kallis nelosentteri, mutta se on äärettömän hyvä nelosentteri, sitä ei savi unohtaa. Mm. Eläinen hyvä mies sitä, että <tri> <tri> tulee, on arvokas jätkä tuolle joukkueelle, mutta siis ehdottomasti hämmentävä. Hämmentävä paljon maksettiin kiekkojen syömisestä aloitustaidosta. Mutta tota, joo, toi hyökkäys on mun mielestä kun tota kokonaisuutta katto. Niin no, Lander mä en ole nähnyt pelaamaan, niin siitä on vähän hankala vielä sanoa, mutta tota, noin muuten, niin kaikki jätkät oikeastaan jollain tasolla tuttuja, niin Ohan toi ihan hemmetin hyvä hyökkäys. Siis herra, Tuossa sentään toi. Sä saat, niinku saat kolme, kolme hyökkäävää ketjua ja te, neloseen semmoisen telaketjua, että varmasti vituttaa pelata sitä vastaan. Aivan varmasti. Jos vielä Jesse nappaa se oikea laidan tontti, niin siellä on. Niinku, siis Captain Canada Ryan Smith on niin tällä hetkellä, mun mahtuu korkeintaan neloseen just. Sama, neloseen. Niin, niin toahan toi. Oohan toi piru kova joukkue hyökkäysastolta Molareista, niin mä en vieläkään ottaa Dubnikki ihan valmis ostamaan. Varsikaan nyt pitkällä kaudella, en tiedä, ja se, ehkä se johtuu myös siitä, että sit, kun me katsotaan Pakistani niin ei toi mun mielestä paljon vielä vahvistunut. okei, okay, sä luettelit, että nimi on tullut perkeleesti sisään, okei, okay, mm. näin on, näin on. mutta tota no niin, en mä tiedä. Siis jotenkin semmoinen niin kuin varsinkin, varsinkin niin semmoinen kunnon kunno vielä puuttuu mun mielestä. Että et mikä, niin mikä tulee, se vetää se 30 35 pinsa jos tarvitaan, ja... Ja muuta, niin en mä semmoista jätkää tuohon että ihan nää. Ferensä joo, sult siteltu puolen, en mä tiedä. Kokonaisuutena, niin kyllä mä jaan kanssa ajatuksen, mun, mun mielestä Oilersilla on nyt. Siis en mä tiedä, joko se tapahtuu nyt tai ei, ei koskaan melkein alkaa olla pikkuhiljaa. Mm. Sitten tarvitsee melkein harkita, harkita. pitäisikö tämä joukko, että sitten runkoa lähtee vähän vaihtelemaan. Tuohon nyt on sitä on nyt vähän, vähän niin kuin silleen pikkasen, pikkasen sieltä, pikkasen täältä. Vähän nippii, vähän takkii, sitten niin sit taas vaihdellaan vähän iääni. Niin en mä tiedä, se siellä on vieläkin tuo hemski-diili, missä tarttis päästään eroon ehottomasti. Mm -hmm. Ja totta, totana, niin oliko se nyt sitten tämä toinen Schultz, tämä, oliko se Jeff Schultz vai mikä se oli tämä puolustava pakki? Nick Schultz. Nick, ah, Nick, Nick Schultz, nimenomaan tämä puolustava pakki, niin sehän nyt veti ihan vihkoa sitten se hankittua. Mmm, että... kyllä. Ei, ei mun mielestä mahdu edes kokoon panoon enää, niin siellä on niin puolustus päässä tämmöistä kuolutta... kuolutta Oksaamista päästä eroon, kyllä. Mutta tota, noin. En tiedä, on tää kauden tuo peräpää. Mä oon mietityt niin hyökkäyksestä. Tota, tässä saatetaan mennä vähän niinku 80-luvun malli, että kyllä omiin menee, mutta kyllä vastustajankin päähän taräytellään ihan kiitettäviä määriä. Aivan varmasti. Itellä sanon Player to Watch, niin meikäläisen Player to Watch on ehdottomasti Devan Dubnykki. <laughs> ole hänen kantilansa pakko sanoa, että itse tykkäsin, mitä minä näin viime kaudella nyt tynkä kauvella. Tietenkin mielenkiintoista nähdä, mitä Typnykkin nyt koko kaudella saa. On varmasti oikea työhevonen tuolla Edmontonin peräpäässä ja tulee pelaamaan tosi paljon pelejä siinä. Mutta sitten on tosiaan hänen takanaan vielä se maalivahti syvyys siellä, että Jason LaBarbera, sitten on tietenkin lupaava Richard Buckman tällaisista tullut tänne Edmonton Oilesin organisaation, on semmoinen villikortti-tyyppinen kaveri kyllä, että se, sekin osasto kuitenkin ehkä kaipaisi vielä vahvistusta siinä. Mutta mielenkiinnolla odotan kyllä Dubnykiltä, että nyt pitäisi tulla, tulla hyvää kausi. Joo, tota noin. Kyllä mun on pakko nostaa sitten tota tätä niinku... NHA, sanotaan tällä kertaa, niitä on ehkä meille eurooppalaisille tutumpi jätkä, mutta nhl puolella niin vähän aliarvostetuksi jäänyt, niin Liinus joka jollain ilmeellä saatiin houkuteltu takaisin, toille selkeästi tajusettimmoinen pelimies on kyseessä ihan oikeasti, mm. että on kyllä melkoinen taikuri, kun sille päälle sattuu, niin jos ei mitään muuta, niin tulee olemaan ainakin äärettömän viihdyttävä pelaaja. Se ei ole koskaan, urheiluhan on niin se ei ole koskaan paha asia, että sä, sä jäät mieleen. Sijääkö sitten hyvässä vai pahassa, niin se on sitten makuasia. Makuasia, mutta tata, no niin kyllä sitä U-markkia niin ei ole NHL-tasolla se seksikkään nimi, mutta Euroopan tasolla kyllä varmasti on noin muuten. Niin Sanotaan vaikka näin, että kyllä aika moni SML-porukka olisi valmis tuon ottamaan, jos se yhtäkkiä soittaisi, että lähteekö. Aivan varmasti. Olisi aika moni KHL-porukkakin varmasti siinä, mutta... Huikea, huikea pelimies ja toivon mukaan nyt sitten saa vähän nhl enemmän siipiä alle, että se ei ole koskaan paha asia, että siellä väriläiskiel löytyy. oma. Joo. Se taisi sitten olla meikäläisen vuoron meidät tuonne rajan eteläpuolelle. Sinne mukamas maahan eli Ameriikan Yhdysvältöihin. Siellä löytyy tämmönen joukkue joku... Joka kutsui itseään pöyhkeästi kuninkaiksi tuota Los, Los Angelesin suunnalta, niin kuin akuankassa sanottiin muistaakseni. No joo, siellä on kyllä Los Angelesilla on, on kyllä melkoinen maalivahti pari heilläkin sikäli, että no, niin Jonathan kuikin kaikki tietää, mutta tää mielestä vähän yllättäen. Yllättäen mielestäni Turunto lähti maalivahtikaupoille ja Losin kanssa ja päästi Ben Scrivensisin, eli siellä on joka on vähintäänkin hyvä kakkosmaalivahti mm -hmm. Tuo sarjaan. Joukko on myös mun äärimmäisen kokenut ja nimenomaan vielä niin kuin kokenut voittaja viime vuosilta, mikä ei tuossa sarjassa ollut koskaan pahitteeksi. Mun mielestä vähän niinku tällaisia miinuspuoli sitten mitä, niin tännekin tarjoaisi semmoista allround-tyyppistä all pakkia. Tai sitten puolustavampaa pakkia tuohon ykkösparimään, Mä tuohon Robin Regier. Jalat on niin jumalauta hitaat, että en, en luota kyllä yhtään tuohon kaveriin enää, enää NHL-tasolla. Viime kaudella repi, repi jollain, jollain ilveellä itsestään irti sen verran. sopi tuohon Losin pelityyliin yllättävänkin hyvin, mutta tota no, niin en tiedä 82 pelikausi, niin saadaanko niitä heikkouksia peittoa ihan sillä tasolla. En, en välttämättä usko siihen. Sitten kuitenkin mä sanoisin, että tuommoinen secondary scoring saattaa olla pikkasen ongelma tuolle joukkueelle. Niin siellä on ykkös, ykkös härättäkoo, hyviä tehoja, mutta sitten jopa niin kuin kakkoskentässäkin asti niin mahtuu sellaisia kavereita, mikä ei ole todellakaan kovin varmoja. Ja kolmoskentästä puhumattakaan, mm -hmm. että siitä tätä maaleja tuli, niin toi voi olla yllättävän tehoton joukkue. Ja kyllä mä vähän sanoisin, että toi, että laita hyökkäin osastoon, niin sinne on pitänyt. Tuo laitahyökkä osasto on niin kaponen, että just että Jeff Carter ja Mike Richards, jotka on lähtökohtaisesti ollut senttereitä, niin heitä pitää peluttaa laidoilla. Niin sitten sit taas keskelle, jää to kakkosentterin paikka, niin Mielestäni Jared, Jared Stolli on parempi kolmosen keskellä ja Toffoli on mun vähän kirjoittamaton jätkä vielä. Mm -hmm. Niin, niin tämä joukko varmasti haluaa kuitenkin voitella vähän jotain vielä, niin... Saattaa olla yllättävän kaponen se keskusta sit kuitenkin, ellei sit lähetä laidolta ottaa pois. Se on tietenkin paljon mahdollista. Itse ehkä ajattelin, että Kings kokeilee nyt heti kauen alusta vielä sitä, mitä tuossa loppukauessa pelasi kakkoskenttänä. Richardsin Mike oli siinä keskellä. Sitten laidolla oli Carter, Jeff Carter ja Tyler Toffoli. Toffoli on, no paljastetaan heti, että meikäläisen se player to watch. Eli taas äärimmäisen lahjakas ja lupaava nuurikaveri, varsinkin pudotuspeleissä ihastutti kyllä Kingsin faneja kovasti, kova ja pelasi todella hyvin, että saattaa jopa lunastaa sen vakituisen kakkoskenttä paikan siitä, jos se siinä koostumuksessa on, on nyt menee sitten kentäliseksi. Se on tietenkin taas asia erikseen. Mutta, mutta, niin kuin sanoit, niin puolustuksessa niin tosiaan semmoista vähän puolustavampaa jätkää nyt Skudeeri lähti Pittsburghiin poies, ja Tänne nyt niin puolustavia kavereita löytyy, Greenin, Mattia, Willie Mitchellia, Robin Regieria, mutta kuten sanoin niin kyllä ne niin jaloissa ne parhaimmat päivät on jo, on jo nähty kyllä näillä kavereilla, että se liike ei ole enää ehkä se vahvuus, vahvuus näillä kavereilla, että siihen vähän, vähän ehkä voisi vähän nopeutta saada tuonne puolustuspäähän. Ja sitä kuitenkin tarvitsee, esimerkiksi kuitenkin Drew Doughty, Slava Voinov, on kavereita, jotka tykkää lähteä tukemaan sitä hyökkäyksiä, ja siksi hän niitä pisteitäkin takkoon, niin kyllä siinä pitää olla tuota varmoja kavereita heidän, heidän perheen katsomassa, niin sanotusti. Maalivahtiosastosta kuikki tietenkin äityy varmasti todella hyvää vireisen tällä kaudella vielä olympia, kausi, niin Varmasti Quickille toimii vielä lisä, lisäponttena sitten siinä, että Scrivensin Ben, minun mielestä loistavaa, kuoli Kingsiltä, että nyt vihovamme loppu ne puheet siitä, että Burnier on ykkös, ykkös maalivahti aineesta on, että miksi se ei, se ei saa näytön paikkaa, niin nyt on hyvä kakkosmaalivahti Screvenc, ja Bernier sai sen, saa sen näytön paikkansa nyt sitten Maple Leafsissä. Tykkäsin siitä todella paljon. Mutta tosiaan niin, Sanoisin, sanoisin, että tämä on tämmöinen hyvin tasaisen oloinen joukkue, on, on kokemusta todella paljon, ei ole paljon muuttunut niistä Stanley Cup-ajoista Stan oikein mihinkään ja vaikuttaa minun mielestä silti oikein hyvältä ja hyvin potentiaaliselta menestyjältä, vain ei nyt taas lähde yhtä sakkaavasti kausi käyntiin Kingsillä, että lähti Näytti siltä, että peli joka osa-alue, ihan kuikkia myöten, niin sakkasi, ko... sakkasi melkein niin Harkimon dieselmersuko se pensaa siihen tankkasi. Että... <muh> mutta pudotuspeleihin kuitenkin menivät sitten, ja siellä oikein St. Louis Bluesinkin näytös pieksivät siellä, mutta sitten Chicagoa vastaan ei vähän sitten loppu. Mutta uskon, että hyvä kausi on tulossa Kingsin joukkueillekin. Joo. <muh> Jos se sitten oli sieltä heitit jo, niin mä heitä sitten ilmoin, että, että että. Kyllä mä nappaan tosta kiinni, että pelaaja, joka on joukkueelle äärettömän arvokas, niin mä sanon ton Stollin tuolta kolmo, kolmosentterin tontilta. Aloitusspesialisti ja enemmän vähän puolustuspään miehiä. Jos tota noin niin, no, en, en, sit siinä on hyvä seurata sitä, että varsinkin kun Puolustuspään tai muutenkin tärkeä aloituskohtelu loppuhetkillä tulee, niin on, olen yllättynyt, jos sieltä ei stallia nimenomaan sinne komenneta, jos vaan pelutusmahdollisuus on. Se kertoo, kertoo heti jo merkityksestä ja valmentajan luottamuksesta ja nimenomaan myös kyvyistä. Että ei, ei ole todellakaan se näkyvin tai flashiin pelaaja, mutta tota no, niin on, on to, joukkueilien äärettömän arvokas kaveri. Kyllä. Sitten seuraavana siirrytään sitten lämpimistä olosuhteista vähän vielä lämpimämpä tai kuivempaan ympäristöön varmaan, eli tuonne Arizonan autiomaili. Eli Phoenix Coyotes. Tässä seuraavana jäi Nipinapin napin ulkopuolelle viime kaudella. Ja oikeastaan viime kauullahan se joukkue oli, ettei siinä ole varsinaista semmoista kunnon kuitenkaan ykkössentteriä ollut tässä joukkuessa. Antoine Vermette, Martin Hansal kumpikin olloistavia loistavia senttereitä, en, en niin sano sitä asiaa, mutta, mutta he on tosiaan hyvin paljon sieltä kahden suunnan kavereita myöskin, että tekevät pirusti töitä myös sinne toiseen suuntaan. Ja ehkä nyt sitten Mike Ribeiron hankinta. Ribeiro oli yksi niistä varmasti, varmasti seuratuimmista pelaajista, mihin hän menee tuon huippu Washington kauden jälkeen, ja Phoenix tosiaan nappasi Nappasin Ribeiron ja siellä on kyllä ykkössentterin viitta. Viitta on kyllä selkeästi Ribeirolla napattavissa vain, jos, jos vain hän sen haluaa. Ja, ja. laituriosastosta. Se on vähän, Mikkel Böttker ei ole vielä aivan sille tasolle päässyt, mitä hän näitä odotethan. On silti muun muassa minun player to watch tästä joukkuesta. Nyt uskon, että Ribeiron rinnalla saattaa alkaa pikkuhiljaa nyt tapahtumaakin jotakin. Mutta se on suuri kysymysmerkki siltikin. Ja Shane Down, konkari tietenkin, joka piettää joukkuen tasa, joukkuen tasa pystyssä kapteenin ominaisuudessa, on selvä, selvä franchise-pelaaja tässä joukkueessa. Varmasti hyvä teho tulee seuraullakin kaudella nakkaamaan. Mutta siinä on vähän tuo hyökkäys, on tuommoinen pikkusen tasapaksu. Ja siitä minun mielestä viime kaudellakin kertoo hyvin sen, että tämä joukkueen ykköspistemies oli Keith Jändel tuota puolustuksesta. Se ei ole mitenkään tänne Jändeltä pois, että puolustuspäästä löytyy noita loistavia kavereita. ja Eegman, Larsson, siinä on kaksi NR-mittakaavassa, -mit, niin tosi pirunkovaa, hyökkäävää, kiekollista puolustajaa siinä. Ja sitten löytyy myös sitä kovuutta sieltä, Sbynek Mihalek ja Derek morrisia kokemusta löytyy, ja varmaan David Runblad, Tämä nuori ruotsalainen, joka tulee myös saman näytön paikan. Hänhän on myös vähän hyökkäysorientoitunut kaveri, eli varmasti tulee myöskin saamaan tuosta Jandlen ja Egman takaa näytön paikan. Ja maalivahtiosastollahan oikeastaan Phoenix teki minun mielestä hyvää hankinnan, hankki Thomas Kreissin tuonne joukkueessensa San Joseesta. Jason La Barbera lähti tuonne Oilessin puolelle ja tuossa on Mike Smithille hyvä kakkosmaalivahti. Vaikka Kreissi nyt joutuu siihen jälleen kerran tyytymään, joutuu siihen tyytymään Niemenkin takana, mutta uskoisin, että Phoenixissä kuitenkin ehkä vielä enemmän niitä pelejä kertyy, kertyy vyölle, mitään sitten hailaaman kanssa niitä olisi kertynyt. Mutta että tosiaan jos miinuksia, niin minun mielestä hyökkäyspää on, on tasapaksu. Se on semmoinen er, eräänlainen miinus kuitenkin. Joo. Ei se taideta olla aika suht samoilla linjoilla, tota no, niin mä tykkään just, että mä tykkään maalivahtiparista. parista mainitsitkin jo Ää, puolustuksessa, niin tota, no, monipuolinen nimenomaan keskusyökkää osasta mun mielestä äärettömän hyvä, yksi just, jos Ripero onnistuu. Hansaali on enemmän kakkosäijää, Vermette on enemmän kolmosäijää, ja sit tota, toi, toi, toi, toi sit kyllä vetää nelosen keskellä ihan mainiosti. Miinusta. Sä sanot tasapaksu. Mä sanon, että, mä sanon, että laiturimatsku näyttää suorastaan murheelliselta. Don Verbaatta. Siinä on sun takuvarmat tekijät. Mm -hmm. Pötkerin niin... Pötkeri, pitäisi nyt ottaa askel. Mossi on tehnyt joskus hiukan maaleja, mutta ei sekään mikään ykköshärkää ole. aikaa on mennyt jo mun mielestä. Korpikoski... Niin... Mä ajattelin, että jos se, se viime vuonna, viime kaudella, jos se sitten läpimurtoa tee, niin mä ala uskomaan, että ei se kyllä teekään. Että se on kolmoskentän jätkä tuolla. Valitettavasti. Hieno pelimies kyllä. Öö, Nelosee nelos sitten on pissunettiä ja jippiä, mutta jos loukkaantumisiin tulee, niin et sanoilla, että kyllä mitään teet siellä ylempänä. Mm. Et tota, että, että jos tuo joukkue pärjää, niin se pärjää sitten sillä, että toi peräpää on niin loistava ja... Eihän tuo vissi mikään kauhean maali tekevä joukkue että onko jo tässä on viime vuosina mutta jollain se perkelee mm. vaan puksuttaa, niin usko, uskon, että niin se tekee jatkossakin. Näin varmasti. Eihän se tosiaan se hyökkäyspeli ole se Fiinixin vahvuus ollut, että kyllähän se on tasaisen varma maalliset ottelut, mitä heillä, heillä on aina. Ja varmasti tullaan ensi kaudella sitä samaa peliä näkemään. Tuossa aikaisemmin puhuin, että, että ketä se tuota poimisi, vielä, vielä ei niin nimiä. Tai en mä tiedä, tämä alkaa vissiin ollakin semmoinen, mutta toisaalta on Jussi ei sitä sanonut, niin mä sanon sitten sen. Eli Oliver Ekman Larson ruottalaispakki, ärsyttävän pitkä sukun nimi, kaksosana, en mä inhoa noita, mutta tano, niin sille ei voi mittää. Mutta, mutta äh, tulee olemaan myös näitä norristroppista tappelevia jätkiä, loistava, loistava monipuolinen pakki. Hänen peliään kannattaa seurata, over and out. Kojoitesi suhteen, että tota, noin niin. Mieli olisi tehnyt sanoa korpikoski, mutta kun ei antanut merittäjä tarpeeksi viime kaudella sanoa sitä, niin en sano. Ja kaikkihan me suomalaiset tietävät, mihin korpeido pystyy. <köhö> San Hoseen hai, eli sarksit, eli sharksit. Ehoton plus on totta kai Antti Niemi, joka nyt sitten todisti vihdoinkin viime kaudella, tai no ei se nyt todistanut kaikkihan sen ties, paitsi minä, että se on loistava maalivahti. Mä en sitä vielä uskonut. Mä olen vaikka joskus vähän tyhmäni, niin tulee vähän viiveillä tota, näihin asioihin, mutta nyt se on, nyt kyllä nostan ittekin niemen sinne, että nostan käden pystyyn virhemerkiksi ja totean, että onhan se mainio maalivahti. Ja on kyllä Sarksin tuki ja turva tällä kaudella. Toinen osasto, mikä on ehdoton tuki ja turva porukalle on tuo Pakiston top kolmonen Stuart, Boyle, Vlasic, ne, on kyllä, ne kantaa kyllä isoa vastuuta tuossa. Sitten taas mennään miinuspuoliin, niin muista jopa niin Demers, Hannan, Brown. Jos joku noista ykköshäristä loukkaantuu, niin onko nuo tullut sieltä takaa? No, ovat tietysti, mutta millä tasolla, niin se on vähän hankalampi sanoa. Ää, alempien ketjujen sentterit, Tommy Wingels pelasi kyllä hienosti jopa viime kaudella kk mutta sitten tota sieltä kautta mestikste suoraan NHL, niin ymmärrä, minkä takia tätä ei mestis markkinoinnissa on paremmin, mutta mut tuota mut, no niin, tämä nelosen keskelle ehkä vakuuttamaan kaverin, toinen ei, ei, ei sinne vakuuta. Mun mielestä toi kärkipää kaipaisi yhtä laita hyökkäää. mielellään just kuin niinku nuor, nuorempaa ja dynaamisempaa kaveria, Martin Havlatin Paikka ei viime kauden perusteella selkeästikään siellä ole. Brent Burns toki, Patrick Marleau joo vielä, Logan Couture ehdottomasti, mutta just tätä osasta mä toivoisin, että niin niin näiden vanhempien ja jälkeen työn jatkajaksi sinne, niin siinä kyllä yksi, yksi tekijämies laidolle. En tiedä, onko esimerkiksi Thomas Hertel vielä valmis siihen, mutta en ainakaan, enhän tämä ainakaan alustavissa kaavailussa tuonne laittanut sitten se, mistä mä nyt olen viime vuodet. Viime vuodet joko yksityisen, mitä sitten tälle mukamas julkisesti niin sanon on, niin tota, olen odottanut tuota romahdusta, koska ei toi jengi taaskaan kyllä vaan on nuorentunut. Mm -hmm. Kyllä se vaan on vanhentunut valitettavasti. Jälleen. sisästä kellua, kun ei saa käännettyä. Mm -hmm. niin, niin se on mielenkiintoista katsoa. Tosin uskon, että sitten siellä on kuitenkin Kutsur Pavelski, Näitä hetkiä, kenen varaa sitä voi laittaa, mutta tota no, niin, saa katsoa, joko tämä olisi se vuosi sitten, sitten milloin tota, no, niin, siellä alkaisi tapahtua muutosta, kun ei se tapahtu. luontaisesti mm. tapahdu. Mm. Niin, niin. No, ehkä mä oon taas väärässä. Katsotaan. <köhön> no, kyllä itsekin... Taas tuntuu Sanhosen Sanhoseen kohdalla, että no, olisiko se jo tämä kausi, olisiko se, olisiko se nyt viimein tämä kausi. Mutta tuota, varmasti tämä kausi on Sanhoselle semmoinen uuden, uuden alun kausi, koska kuitenkin Marle, Thornton, Boile, Kolmikon, kaikki soppari, kaikilla loppuu sopparit tähän kautteen. Onkin mielenkiintoista, minun mielestä nähdään, mitä GM tekee sitten näiden kaveritten kanssa, että tuleeko trade deadlineilla lähtöjä, kelle jatkethan sopimusta, kelle ei mitä tapahtuu. Se on todella mielenkiintoista. Kuitenkin on siellä nämä nuoriso, nuorisompi siellä, Couture, Pavelski, loistavia, loistavia pelimiehiä. Brent Burns on nyt mielenkiintoinen kaveri myöskin, kun hän on tuonne oikeaan laitaan siirretty ja tulee varmasti pelaamaan hyvään kauen siellä, uskoisin ainakin näin. Ja on monikäyttöinen kaveri, koska voi tosiaan siellä hänen normaalillakin tontila puolustajan tontilla kaveria käyttää, niin on monikäyttöinen pelaaja tulee joukkueella. Kesäkauvelilla ehdoton miinus oli tosiaan, että San Jose ei päässyt eroon Havlatista, kun hän oli loukkaantunut, niin buyouttia ei voinut käyttää. Se on, minun mielestäni olisi ollut ihan selvää pässilihaa, että se olisi nimenomaan Martin Havlatin käytetty se buyoutti. Laituriosasto tosiaan se kaipaa todella, se kaipaa tuohon maallintekovoimaa lisää tuohon, Alemmat kentät, joo, on kaipais vähän vahvistusta minunkin mielestä, niin kuin siekin sanoit, ja puolustuspää. Se on noissa, tuon top 3 pakiston jälkeen, se on tosi semmoinen tasapaksu, ja just semmoisen toivothan toivothan oloinen, että joku D-Merski, vaikka siitäkin hyviä otteita silloin Kärpissäkin esimerkiksi, niin siinä, siinäkin kaverissa potentiaalia varmasti on, mutta että onko sitten tarpeeksi tuonne nr jos niitä loukkaantumisia tulee, tuossa top 3 top pakistossa, niin pystyy kohtaamaan isompaa roolia. Se on hyvin suuri kysymysmerkki siinä. Ja maalivahtiosastolla niin tietenkin Antti Niemi varmasti tulee huhkimaan yli 70 ottelun kauen tällä kaudella, kun hän terveenä pysyy. Että tuskinpä Alex Steylokki paljon tulee näkemään peliaikaa. Vähän epäilen itse ainakin, että korkein näissä back-to-back peleissä niin Steylok varmaan pääsee, pääsee sitten näyttämään Näyttämään. Ja miksei jopa esimerkiksi Harri Säteeri ahl pääse näyttämään omaa osaamistansa siinä. Että. Mutta että jos Niemi loukkaantuisi tästä joukkuesta, niin minä sanon, että se olisi katastrofin alku siinä vaiheessa. Enkä kyllä kieltä, Eli... tälle kauhelle kauheasti silti tähän joukkueeseen. uskon. Eli ei kautta ilman, ilma, että suomalaiset maalivat 70 peliä? Kyllä, minä uskon... Uskon kyllä vakaasti, että Niemi tulee pelaamaan Ainakin. No ei niitä muita olekaan sitten. Niemellä on oikeastaan paras mahdollisuus, kun on muistaakseni Sharksilla jollekin kymmenen back-to-back-peliä, niin siitä, siinä voi ajatella, että kaksi peliä olisi tulossa mahdollisesti Antille. Joo, mä en vaan tiedä, että... Haluatko sarksena lähteä, että kaksi suomalaista maalivahtia. Se on kaksi kertaa ollut ja silloin se ei oikein toiminut. Että... Totta. Toska, to, toskala ei oikein toiminut. Ja... Eikä tuo Niemi Niittymäkikä ihan toiveetta täyttänyt. Mutta joo. Sanoitko sä jo sun, jo sun Player to Watch sieltä? Että... Tosiaan minun Player to Watch, niin ehdottomasti kannattaa katsoa miestä nimeltä Brent Burns sillä kentällä. Puolustajan tontilta viime kauheella siirretty tuonne oikeaan laithaan, häikäsi siellä Sharks-kannattajia, Sharks-johtoa siellä ja pystyy tuossa, pystyy varmasti nyt näyttämään, että mitä hän saa sitten kokonaisella kauheella siellä aikaiseksi ja monikäyttöisyys, että ylivoimalla Burns on aivan takuvaravan viivamies siellä, että hyvin, hyvin painava laukaus löytyy kaverilta ja varmasti tulee kyllä maaleja tykittämään tässä joukkueessa. Mä pistä sitten Joe Pavelskin, joka on nyt pääsee edelleen, niin kun tulee vähän ton Tortonin takana. Mä sanoisin ihan nostan hänet sen takia, että sehän alkaa vähän nimi olla jo, mutta mä sanoisin siis ihan sen takia, että kyllä mä nyt jotenkin vaan siis. En mä en tiedä, onks hän nyt sitä kun mä nyt Inta niin kauan, että se tapahtuu, mutta tota no niin. Että nyt toi Pavelskilla niin on mielestäni hyvä mesta vetää Tortonista ohittajien ja nousta ton joukkueen niin ykkös Ykköskaveriksi tuohon keskustaan. Mutta tämä no on niin taitava raitin kaveri, seuraamisen arvoinen mies joka tapauksessa. Hmm. Ja sitten ollaankin tultu tähän divisionan viimeisenä käsiteltävään joukkueeseen. En mene sanomaan, että viimeiseen joukkueeseen, kuitenkaan. Eli Vancouver Canucks, runkosarjan kesto menestyjä, lähtee minun mielestä tähän todella todella sekaavissa tunnelmissa. Tynkäkausi oli se kaava, Pudotuspelessä tuli Sanhoiselta Turphan, että tukka lähti 4-0 suoraan, vaan siinä. Ja nyt nämä kaikki maalivahti sekoilut, ne ei, ne, ei ne ole voinut positiivisesti vaikuttaa tähän joukkueeseen. Voi toki, on mielenkiintoista nimenomaan niin nähdä, se on mun mielestä kaikista mielenkiintoisin, että miten nyt Roberto Luongo, onko, se, onko hän eheytynyt niin sanotusti? Ja palata sille hyvälle tasolle, menneä olympialaisiin Kanadan ykkösmaalivahtina, vai onko se sitten toinen vaikkakupissa, eli täyspannukakku, ja sitten se kun Eddie Lack, kakkosmaalivahtina pitäisi tulla sitten paikkaamaan. Tämä on todella mielenkiintoista nähdä, mikä se henkinen tila luongolla on oikeasti siellä nyt. Kuitenkin tämä kesän siirron jälkeen, kun Schneider lähti sinne New Jersey Devilsiin. Ja muutenkin tämä joukkue, niin Siinä hyökkäysvoima, Seedin Seedin, ja siinä päsee. Rajan Kessleri, joo, komppaa hyvin sitä takkaa, mutta on tehty lasista. Ja ihmettelen suuresti, jos pysyy tämänkin kauan ehjänä, että tämä kaveri vaikuttaisi olevan kyllä niin että Mutta you never know. Jannik Hansseni pelasi mun mielestä hyvän viime kauen, Onnistu, oli yksi onnistuja ehdottomasti tässä joukkoessa. Jack Cassianilla lähti tosi hyvin liikkeelle, mutta sitten vähän, vähän lop, lop, lopahti se loppukauesta Cassianin meno. Ja sitten on nuoria miehiä, on nyt nämä uusimmat drafttäyksen draft piki, tuolta Bo Horovat, Hunter Shinkaruk, sitten lisäksi vielä Niklas Jensenkin, joka pääsi vähän haistelemaan näin äärimeininkiä viime kaudella. Niin ihan mielenkiintoisia nimiä, ja voi jopa päästä pellaamaan ylhäällä, ja varmasti tulee saamaankin. saamaankin mahdollisuuden. Mutta kaiken kaikkiaan, niin tämä on jotenkin, en tiedä minkälaisen, mutta tämä ei anna mulle ainakaan semmoista kauhean varmaa kuvaa, tämä joukkue. Mulla on jotenkin, minä vaan näen hyvin sekaavan kauen tulevan tälle joukkueelle. Mielenkään ei nyt saa muuta sanoa. Se kaava kautta on oikeasti vaan odotan tältä joukkueelta. Joo. Öö, mä sanoisin, että on plussa, että nyt on luongo ympäri rauhoittu. Siis kaikesta saa unohdetaan se, että se on edelleen huippumaalivahti. Mm -hmm. Sopimus on vaan ihan perseestä. Mm -hmm. Ni sen takia siitä, hänestäkin, sen takia hänestäkin yritettiin päästä eroon. Ja kun todettiin, että sopimus ei tosiaan kellekään me kaupaksi järkevään hintaan. Sen takia, että tota kaveri ei ole vielä myyty koska tota, no, niin siitä ei saada markkina-arvoa hintaa, siis tuon tason pelaajasta. Mm -hmm. Niin miksi, sitä, miksi helveti sitä, sitä, sitä lähdet myymään? Niin, niin, tota, et si, sikäli toki niin kuin se oli pelaajalle, että hän oli jo varmistautunut lähtöön, niin olisi tuon paremminkin voinut hoitaa. Mm -hmm. ois tuon pitänyt niin kuin toinen heistä saada lihoksi sitten ennen kauden alkuun jo viime vuonna. Mun mielestä ehoton plussa tuohon joukkueeseen on kuitenkin tuo, No, pakisto on vähän jopa petollisen leveä. Ei sitä oikein välttämättä tuu ajatellis, mutta muun muassa kuusikko on kyllä aika mainio. Ainut kysymysmerkit siinä vaan, että pystytkö Tanevi ottaa nyt sitä paikan siitä kuusikosta ja sitten, tota, että saako se Garrison vähän tehoja aikaiseksi. Ei se tuon sopimuksen edellyttämä määrää tehoja saa aikaiseksi millään, mutta tota, niin, kuitenkin on kykyä siihen laittaa vähän kiekkoa pussiin sieltä siniseltä. Mutta tota tano niin kuitenkin sitten Edler, Hamhuis, Pieksa, Alberts, kaikki oikein niinku Proven jätkiä siinä, niin mikä siellä on. Maaliva, niin toisaalta ollessa. Puhumattakaan sitten, että nyt tuli valmentajaksi, tuli Tortorella, joka tarkoittaa sitä, että nyt vedetään luukut kiinni. Mm. Joten puolustava joukkue tosta tulee. Se, että kun kivuttomasti siihen muotoutuu, niin se on toinen kysymys sitten taas, mutta tota tano niin. Ykkösketju tietty, sedin sedin burrows, mä luulen, että se tulee varmaan olemaan, tai sitten hansseni toiseen laitaan Vielä, niin, niin se on mun mielestä ihan hyvä potentiaali saada ihan hyvä kakkonen, ihan hyvä kolmonen, mutta alempia ketjucentterit on vähän semmoista, Sch Schroeder ja Schroeder, miten toi laustaa saatana, mutta tää on niin Schroeder ja Richardson, niin Schroeder ja Richardson, anteeksi, niin se varmaan menee. Niin, niin ne on vähän semmoisia, mikä ei oikein vakuuta. Mutta noin, niin. En mä tiedä, ei toinen niin, niin huono joukkue jos se on vaan just, että miten, sitten, miten siellä sitten menee, niin kuin yhte, yhteiset, sävelet, yhteiset sävelet sopii keskenään valmennuksen ja pelaajiston ja muun tämän tämmöisen kanssa, niin, tota, niin, niin se on... Se on hyvä, hyvä kysymys. Se on, odotan kyllä todella suurella mielenkiinnolla näitä alivoimaseedineitä, jotka blokkaa niitä kiekkoja, mitä tortorilla jossakin haastattelussa lupaasi. Niitä mi haluan nähdä ehdottomasti. No mä en tiedä, minkä takia se sitä kuitenkin. Siis ruotsalaispelaajathan on perinteisesti kuitenkin kanssa äärettömän hyvin joukkuepelaajia, niin en minä hetkeäkään, etteikö ne, etteikö ne menisi. Se on mielenkiintoista tosiaan. Nähdään heilläkin kuitenkin pitää siihen... Blokkaamiseen sitten pikkusen keskittyä, että nykyisellään, niin, no, mikä nyt tietenkin rooli on ollutkin joukkueessa niin niitä kun ei ole kauessa aina hirveästi kertynyt. No joo, mun sitten taas niin se, on eri, se on ollut eri peliä, mm. se on ollut eri vapauksia, nyt ne vapaudutetaan pois. Kyllä. Niin tota, siis tavallaan niin nyt on jännä nähdä just, että miten niin kuin kanuksella ja miten reinserillä menee, kun ne vaihto päittää ja valmentajia käytännössä, niin tota, niin niin. Tortorla vie oman pelityylisä Vancouveriin, Vinjoo vie omansa tonne, niin... niin... En tiedä. Ei mennä siihen ihan vielä, koska mulla on tuosta to sanottavaa hetken päästä. Noin. Hetken päästä, mutta noin, niin eiköhän ne mennä sitten tuohon yksi, että ruvetaan lyömään divaria järjestykseen. Kyllä me ehdottomasti lähdetään nyt taas jälleen kerran, niin kuin Raiteeman pakin tapaan yleensä kuuluu, niin persauspää edellä. Kyllä. Eli... Pahnan pohjimais numero seitsemän mälyön kälkari Flamesin mun mielestä tuolla perustelun jo tuli, ei mitään jakoa. Sama täällä, Kälkari Flames on viimeinen, ei mitään jakoa, heitto pussi. Valitettavasti näin. Valitettavasti se maksaa hintaa siitä, että ymmärsivät aloittaa jäljenrakentamisen noin kaksi vuotta liian myöhään. Öö, kuudes. no jos hyökkäys olisi parempi, niin tämä mulla jopa suora playoff-joukkue, mutta kun sitä maalitekovoimaa ei löydy, ja tämä divisioina kuitenkin on mun mielestä lopulta aika pirun kova, niin mä uskon, että se marginaali tulee olemaan äärettömän pieni, mutta valitettavasti kurneksi jätän, jätän Phoenixin kojootit, Anteeksi, Arizona kojotit. Arizona kojotis. Joo, että kanssa uskon, että kolmikko on niin kuin todella pienessä haarukassa, ja seuraava kolmen porukka tulee olemaan myös todella pienessä haarukassa. Mutta minä vain uskon siihen sekaavaan kautteen ja siihen, että tämä ensimmäinen, ensimmäinen kuherruskuukausi kausi, niin ei tule Tortorella tai Vancouverilta oikein putkeen onnistumaan. Ja Vancouver kanuks runkosarjan menestyy joutuu USA-divisioonassaan kuuennelle sijalle. Selvä homma. Viidettä sijaa mulla miehittää sitten taas nuo pöyhkeät kuninkaat tuota Los Angelesista. Mä uskon, että se... Se alkaa olla vähän nyt mennyttä, se, se on no niin. Ihan hyvä runko, mutta mun mielestä se ei vaan riitä. Mun mielestä se sai, sai totta, no niin lyhyellä kaudella ehkä enemmän anteeksi, mitä ne tulee saamaan tällä kaudella. Jotenkin semmoinen olo mulla on, että ei se marginaali tosiaan mikä isoma veikka, että voi varmaan niinku hyvällä säkällä tapellaapa villikorttipaikasta, joka loppuu saakka. Mm -hmm. Mutta ei, ei niin ei, siellä viisi. Mienään siellä viisi ihan karvan verran sijaan nelosta alapuolella, niin San Jose Sharksin, koska San Jose on aina runkosarjassa ylhänsä se menestyä joukkueen. viime tynkäkausikin alkoi räjähysmäisen hyvin, mutta loppukautta koheen kuitenkin. Sieltä alkoi jo näissä ikämihissä alkaa sitä pikkuhiljaa väsymistä näkymään ja kyllä se menestysjuna nyt vain on mennyt minun mielestä San Joseen ohittaa. Otellaan tämän kauan jälkeen. Minä otan radikaaleja ratkaisuja seurajohdolta nimenomaan Torton Marlö Boile-kolmikon kanssa, ja sitä prospektiosastoa pitäisi alkaa kovasti vahvistamaan. Niin. Näen Sanhoseille sijaan viisi. No mä laitan hajilauman sitten tuohon sijalle neljä. Ihan sen takia, että mä uskon, että kuten todettua, niin mä uskon, että Pavelski ottaa sen ykkös, ykkösmiehen tonti siitä, ja sitten Couture ja... Kumppanit nous, nousi siitä, niin se tarkoittaa sitä, että alkaa mennä roolit vähän oikeinpäin. Niin tota, uskon, että, nyt, että tällä kaudella se vielä vielä sarksi niin Sarks on siinä ihan kinttaalla, että tappelee suorasta, suorasta poffipaikasta, mutta ei, ei kuitenkaan ihan riitä. Et katsotaan sitten Villikortti-osastolle. Ja minun, villikort... niin. minun Villikortti-osastolta löytyy sitten nämä Arizonan kojootit, Phoenix tai Arizona Coyotes, onko se nyt virallisesti sillä nimellä? En edes tiedä kyllä, vaikka nyt sanovat. Mut. Mitä, mitä, mitä vitun väliä? Mitä niin, nimenomaan, tyhjentävästi sanottu. But Phoenix Coyotes on kuitenkin minun nelossia alla. Mie uskon, se pelityyli, pelitapa sopii hyvin näin tämmöiseen tiukkaan divisioonaan, missä erot tulee olemaan todella pieniä. Se tulee viehmään vihemmään tasaisia pelejä. Uskon, että Mikkel Pötker pystys vihoimeen ottamaan sen askeleen etiäppäin, ehkä Riberon rinnalla siinä. Ja näen Phoenixin tosiaan villikortti, villikortti mahdollisena menemään sitten pudotuspeleihin tästä divarista. Joo, se sanoit yhden asian, mistä mä äärettömän suuresti eri mieltä, että, että nimenomaan tämä että niin olisi Turhan lyhyt John Tortorella ja Vancouver canucks on sikäli eri mieltä, koska Tortorellahan on just nimenomaan sellainen valmentaja, että se onnistuu alkuun, sitten sit se alkaa se lärvi kulumaan hyvin nopeasti. Joten juuri senkin takia Canucks on viimeinen, viimeinen suora joukkue. Tortorella, niin se, kun se vetää luukut kiinni, niin sitten et myöskään vastavuorosta, ei tarvitse tehdäkään niin paljon maaleja. Niin mä uskon, että siihen peliin, jos vaan joukkue sitoutuu ja nimenomaan intoutuu, niin kuin Tortorella yleensä saa se pariksi kaudeksi sen intoutumisenkin päälle. Ja kenties parilla, parilla hyvällä strategisella muuvilla hommaa vähän Santa tuohon joukkueeseen ja muuta, niin niin. Niin, niin. Kyllä se, kyllä se Vancouveri-junaa puksuttaa kolmanneksi, mutta ei kyllä paljon pitemmälle. Okei. Okay. Meikäläisen number three suoralla pudotuspelipaikalla oleva on Anaheiminan lauma. Ehottomasti. Viime kausi oli todella positiivinen taas vähän pienentymisen varjojen mailla kuljeskelun jälkeen. Ja minun mielestä niin Dustin Penneri oli hyvä hankinta. Bobby Ryan on minun mielestä menetys tälle joukkueelle. Valitettavasti, kun siellä vain Getzlaffista ja Peristä tykääthän niin paljon. Mutta kuitenkin Jakob Silverberg, todella hyvä secondary scoring ja tuopi tähän joukkueeseen. Ainoa se kakkosentteri sieltä uupuu ja puolustus... Päässä on ehkä joitakin kysymysmerkkejä, mutta minä uskon, että tankkalauma kolmannelle sijalle selviytyy tässä divisioonassa. Asia selvä. Numerolla kaksi minun ketjussani hyökkää. Eli Edmonton Oilers. Nuoret öljymiehet lyövät kyllä itsensä nyt. Nyt sinne playoffeihin, jos koskaan on se paikka, ja, tota, no, niin se ehkä tuo, tuo puolustus on vähän niin kuin niin. Noin nimet on sellaisia, että ne ei sano yhtään mitään. Mutta mulla on jotenkin semmonen usko, että siellä jopa taidetaan tiedä, tietää, mitä he tekevät. Niin ehkä se mun kaipaaman ykköshärkä jää tarpeettomaksi kuitenkin. Uskon siihen, että Edmonton... Menee, ehkä tämä on vain toiveajattelua, että olen laittanut hyökkäävimmät joukkueet tuohon ensimmäiseksi ykköseksi ja kakkoseksi, mutta tota noin, niin... toiveita pitää olla. Nimenomaan. Minun numero kakkonen on joukkue nimeltä Edmonton Oilers. Tämä meni jännästi yksi yhteen meillä tämä. Enkä mieti oikeastaan, onko se yllätysmomenttia ees. Mie vaan näen, että Edmontonilla on nyt piru näköinen nippu. Hyökkäyspää näyttää aivan todella loistavalta, miten he saavat sen organisoitua, niin me vain odotan sitä, miltä Edmontoni tulee näyttämään. Ja näistä nuorista jätkistä, kun viime kauallakin alkoi jo Hall ja Eberlikin näyttämään nyt siltä, miltä hän kuuluukin näyttää, niin varmasti saavat vielä piskattua paljon enemmän heistä vielä irti. Ja puolustuspäästä minä tykkään nyt, vaikka se nimetön onkin, niin uskon kanssa, että McTavish kuitenkin tietää, tietää mitä hän tekee tekee siellä ja uskoo tietää näistä äijistä sitten kaiken oleellisen, mitä meidän ei tarvi, tarvitse edes tietää. Niin minä uskon, että Edmontonin lento riittää hyvinkin helposti tähän kakkospaikalle ja suoraan pudotuspelipaikkaan. Asia selvä. Ää, nopeita vähennyslaskuja päässään teineet ihmiset varmasti tajuu, että minun ykkösenihan on tietysti Anaheimin ankat, eli duksit. Ihan sen myötä, että Runkosarjassa voit pärjätä iloisella hyökkäävällä hokilla. Toistaiseksi hän sillä kauhean pitkälle mennyt playoffissa, mikä on surullista, mutta tota no, niin, pohjaan tämän ihan siihen, että tota, no, niin, vaikka he on käynnisty hitaasti ja vaikka mä en heidän ympärille joukkuetta rakentaisi, niin Getslav Peri ja kumppanit on kuitenkin sitten taas niin kuin vähän vastuullisempia kavereita kuin Washingtonin vastaavat kenties. Olivat siihen aikaan, kun Boudro siellä... Visti melkein niin kuin maaliinnätyksiä uusiksi, en tiedä pääskö lähelle lopulta edes, mutta tota, ainakin heille tekivät maaleja. Niin, niin, uskon, että ankoilla just nimenomaan, että vahvuus on se hyökkäys. Niin uskon, että tullaan näkemään semmoisia pelejä, missä tota, on niin, kyllä nimenomaan verkko molemmissa päissä. usko, että maalin maalintekokilpailun pystyy kyllä voittamaan, vaikkakin Bobi Rajan puuttuu. Mutta sitten taas, kun siinä on sitä syvyyttä siellä hyökkäyksessä kanssa, niin mun mielestä on ratkaisupotentiaalia tosiaan neljää kenttää vasten, niin mä uskon, että se, se joukkue, niin se on nuori porukka, ja tota no, niin, siinä on niin kuin, sitten kun sä päästät noin tommoset nuoret orit kirmaamaan siellä ihan raj rajattomasti, niin tulos on yleensä hyvää, sitten taas kun vaan pitäisi tiukentaa suitsia pudotuspeleissä, niin se on toinen tarina, ja siihen mennään varmasti pitkin kevättä. Kevättä sitten, mutta tota no, niin, ja niin, Hyökkäävän, jää, hyökkäävän jääkiekkoa rakastavana korkastavana niin totta kai on toivekin, että Anahain pärjäisi. Mm -hmm. Ja että se toiveeni kakkosentteristä tai kiekollisemmasta pakista niin ehkä he pärjäävät ilman sitäkin sitten. En tiedä. Jää nähtäväksi, mutta tämän tota, no on niin perään tiukan ja ankat ykkösenä. No niin. NR on siis Kalifornia viemässä Pacific Divisionan voittoa. Meikäläisen omaa number one tuolta ei ole Anahaim, vaan se pahin vastustaja, eli Los Angeles Kings, paikallisvastustaja sieltä. Mielvan Kingsin rosteri, se on todella tasainen, se ei ole käytännössä paljon ollenkaan muuttunut. Sitten mielenkiintoista uutta, Taylor Toffoli, tuopi oman mielenkiintoisen mausteensa. Jeff Carter näytti viime kaudella, että hänkin on pikkuhiljaa heräämässä taas siihen maalin tekemiseen nimenomaan. Drew Doughtilla oli todella heikko kausi nyt viime kausi, mutta usko hänellekin tämmöistä bounce, back, bounce back kautta tehopisteiden valossa. Ja Jonathan Quickin myöskin, mie uskon hänelle semmoisen, sanotaanko, urakauden tulevan nyt tähän paikkaan olympiakausilla. Ja nyt on Quickille tulossa kova kausi, aivan varmasti. Ja Screvency on hyvä kompahmaan ja en näin tarvii Los Angelesinkään kuunnella näitä puheita, että siellä on se potentiaalinen ykkösmaalivahti siellä wikiin takana, koko ajan jähimessä siellä. Mie usko että Kingssi kurinalaisella ja selkeillä linjoilla, niin lähtee heti hyvin kauan alusta ja menee sitten pääthyyn saakka tuossa divisionassa ainakin. Tylsää! <tos> tylsää! <tos> <tos> no, on se sitten tylsää tai ei, mutta kingsi. Saatana, Jussi, sä oot ihan liian varovainen. No joo, no oli sullakin Oilersi kakkosena, katsotaan varmaan saan turpaa sitä molemmat, mutta... <tos> Hyvin no... todennäköistä. Mutta kuitenkin. Ei mitään. Mä, mä vaan edelleen romantikkona uskon, että vielä tulee se päivä, jolloin hyökkäämällä voitetaan Stanley Cup. <tos> <tos> Eiköhän se päivä Kai... tulla vielä näkemään. No joo, no, no ei se... No... Mitä mä nyt puhun paskaa, Blackhawksia oli hyvä hyökkävä joukko. Niin. Eihän se kauhean puolustava, puolustava joukkue, sillä lailla, tai hyvin balanssissa oleva joukkue. Mutta voitetaan taas. Niin. <laughs> Ei. Se pitää aina voittaa, yksikin puolustava joukkojen voitto on liikaa. Hienostihan, Chicago kyykytti just Los Angeles, Boston hyvin samankaltaiset joukkueet niin kyllähän siinä hienoa joo. kyykytystä oli, ja ei, en sano sitä, että itsekään sitä tykkäisi. kyllä se on näyttävä jääkiekko, hyökkäävä jääkiekko, niin Se on aina selvä ykkönen. Joo, no joo, argumentointi on aina, aina yhtä johdonmukaista, ja hyvin... Yön yli nukuttu, nukuttua ja mietitty, mietittyä. Eli, eli ei. No joo. Semmon oli Pacific Division, ei mitään hyvät ihmiset. Palataan ensi kerralla. Otetaan silloin tämä, mä oon nime jo unohtanut. Mikäs tämä on tämä ö, Läntisen, Läntisen konferenssi toinen divari? Läntisen konfan toinen divari. Central Division, joo. No niin, ei mitään. Central, Santra ensi jaksossa. Palaamme silloin. Kiitos ja näkee mie.